Get no, es get mir auch gut. Noi mai. Es get mir auch gut. Es mir auch gut. Oder mir geht es auch gut. Mir geht es auch gut. În loc de auch, mai știi vreun cuvânt? Ehm um, Ebenfalls. noi mai zicem imso, imso. Uh, da, dar așa no, zice, dar știi cum se scrie? Nu, nu, nu îi e alt cuvânt. Se scrie okay. Ebenzo e b -e -so. a, S -o. S o Un singur cuvânt, Ebanzo Da? Am inteles Si pronunția austriaca e... Imso, da Imso. E <laughs> ciudat, vorbesc foarte tarane aici Good Und? Ansonsten, vas a ti casat duke macht? Bine <laughs> <laughs> Arbaiten in... zuhause, bisselbus, pas spilen... Ansonsten Și cum spui... Peria? bai mir? da, e ergud. cum spuneam, am jucat fotbal cu colegii mei. Ich habe Fußball. Ja? Yeah. Gespielt mit. Na. Ich habe. Musa no, cum să mă gândesc. Da. Ich habe Fußball gespielt mit. Da? Mit meine colegi. Good. Dar avem două verbe. <laughs> da. A doilea trebuie da, să fie? la pic, final. La da, da. Ich habe Fußball mit meine Kollege gespielt. Bun. Și în ce caz e colegă aici? Ich habe Fußball mit meine Kollege hier. În dativ. Exact, foarte bine. Dativ Atunci, mit meine Kollege. Nein, mit meine era dacă era la singular. Da's mai mulți colegi. Atunci ai cu mit den colegi. Nu. Nu stiu cum e. Deci mit der. Mit de der. Nein. Mai ai tabelul aproape? Da, la un pic. Și mit ce scrie la colegian, nine, dativ plural. Den. Exact, mit den. Mit den cu n. Mit den colegi. Colegen. Colegen. Da, asta am vorbit atunci cu n. mai e un n care se adaugă la dativ plural, nu? <laughs> da. Așadar, încă o dată cum spui toată propoziția? I habe Fußball mit my Mit meinen... Ja? Meinen Kollegen gespielt. Foarte bine. Ich habe Fußball mit meinen Kollegen gespielt. Exact. Ca să... Să fie la dativ, la plural, ia. Dacă with Exact. Dacă am jucat fotbal cu colegii Nu cu colegii mei, cu colegii Era mit den Am înțeles Dar da fiind ai mei zis, Dacă era cu colegii, nu cu colegii mei Exact, dacă era colegii, atunci punea numai articolul Den Mit den, am înțeles. Dar dacă spuneam am jucat fotbal cu colegii tăi Atunci cu Cu colegii tăi deinen, colegii. Exact, încă o dată toată fraza I have played football Exact, mit Kollegen. Kollegen. Bun. Și el a jucat fotbal cu colegii lui? Er hat Fußball mit seinen Kollegen exact. Ai înțeles cât de cât da. regulă, da? Bun. Deci, practic, asta se cheamă. e pronume posesiv, că exprimă posesia. Ai colegii mei, ai tăi, ai lui. Posesia cuiva asupra ceva. Da? Și da? da. fiecare uh, pronume din ăsta trece pe la toate cazurile din tabelul acela cu articolul Dacă spuneam eu m-am jucat cu câinele meu, cum zicei? Ich habe mit meinen Hund gespielt. And... Yeah, Ia, dar hund e unul singur. Dacă spui eu m-am jucat cu câinele. Nu cu câinele meu, cu câinele. Ich habe mit dem Hund Foarte bine. Și atunci eu m-am jucat cu câinele meu. Ich habe mit meinem Hund exact, mit mem hond, ghespi. Hund da. yeah? mă gădești că e masculin? Dar am luat la masculin. De der hond, ja, yeah, genau. Da. Good. Și cum întrebi? Acesta este câinele tău. Isas. Deinen hund. În nemțește, după ist, urmează totdeauna nominativul. Sau so ist, atunci, ist, ist hund. Ist hund daine. Nu, nu. A, cum spui? Acesta este câinele? Das ist der hund. Das ist der hund. Da, acum e o afirmație. Dar dacă întrebi, este acesta câinele? Ist das der Hund? Ist das der Hund? Der. der Hund, da. Bun. Das der Hund? Exact. e corect. Și atunci dacă spun este acesta câinele tău? Ist das dein Hund? Foarte bine. Ist das dein Hund. Da? Ist das dein Hund? Da. Ok, Bun. Dar cum spui este aceasta mașina dumneavoastră? Is das auto? Um, nu. Deci, dumneavoastră, cum se spune? Dumneavoastră aveți um, o mașină. Sie haben ein auto. Foarte bine, sie haben ein auto. Aici este la nominativ pentru că este subiect, este ăla care are mașina. Da? Da. Dar dacă îl transformăm în pronume posesiv, adică cum era câinele meu, Câinele lui, câinele dumneavoastră. Cum spui mașina dumneavoastră? O să o luăm pe rând. Mașina mea? Mine auto. Mașina ta? Dain auto. Mașina lui? Acum deja nu Mașina lui. Nu, nu, lui, lui. Câinele lui. Zain? Zain auto. Zain auto este mașina lui, da? Auto. și mașina ei nu nu asta este a lui cu zain a ei este ir auto ir auto, ir deci, ir auto. dacă e, posesorul este o femeie este ir i h r, I -R. ir auto da. și cum se spune ea în nemțește? zi Sc da. scrie pe o foaie zi Zii. Și uh, cu s mic, da? Da. Și atunci echivalentul, deci asta este ea, dar a ei este ir. a ei. asta și scrie eu. ir. ir. Tot cu i mic, da? da? Da. Bun. Acum, dumneavoastră se spune. Tot zi. Zida cu s mare. Da. Scrie el sub acel zi. L Am scris. Și al dumneavoastră. Nu știu, uite, Uite-te uite la ele. Z, zi, ir. Zi, Nu, tot ir. Tot ir Tot ir e ca ăla de mai sus, doar că e cu literă mare. Înțelegi, o, aici, o, a dumneavoastră. A dumneavoastră. Observi paralelismul? Zi, ir, zi, ir. E la fel. Da, e la fel. Numai că un, unul e cu literă mare. Și da. acolo și acolo. Deci, huh. mașina dumneavoastră spui ir, auto. Ir, auto. Bun. Acum. Acest IR trebuie trecut prin tot tabelul ăla cu articole în funcție de situație. De exemplu, eu am văzut mașina dumneavoastră. Cum spui? Ich habe ihr, ihr Auto gesehen. Și cum spui? Eu am văzut mașina, nu mașina dumneavoastră. Ich habe das Auto gesehen. Exact. Ich habe das Auto gesehen. Auto gesehen. Și atunci când am văzut mașina dumneavoastră, cum spui, am văzut mașina lui? Nici avea seinen autobusen. Nein. nu e atunci. Nici? Ai tabelul în față? De la el. Da. la Deci, mașină să luăm auto. Auto este das auto. da. Dacă mașina este subiectul, cum spui, mașina este roșie? Das auto este Foarte bine. Dacă mașina se mută în acuzativ Tot dase Tot das Deci eu am văzut o mașină Nu, am văzut mașina, cum spui? I das auto gesehen. Foarte bine, I das auto gesehen. Deci, da. cu, cum avem în nominativ, avem și în acuzativ Da Bun Ok Mașina dumneavoastră este roșie um. Ir Că a ir. dumneavoastră, ir, ir, punct. Nimic altceva. Ir. Nu, nu e ire. Nu, nu e ir. Ir auto. Ir auto. Istrot. Istrot. Ist da, ist Ca verbul e al doilea. Două verbe. Da. Ir auto, istrot. Bun. Dacă obiectul posedat, în cazul ăsta e mașina, dacă obiectul posedat ar fi fost feminin, era ire. Dacă spuneam femeia dumneavoastră, sau nu femeia, hai să zicem. -ă, soția dumneavoastră. Da. Cum spui? Este. Ir-frau. frau Pentru că frau este. are un E din cauza că frau este feminin. Da. Și dacă spuneam câinele dumneavoastră era. Ir. Punct. ir Irhund. Deci, da. când vrei să spui dumneavoastră, în funcție de ce posedă dumneavoastră ăla, are sau nu în la urmă? Am înțeles. Practic se dă... În funcție de articol. De la D. În funcție D. de articol ce îi, da. da. Deci, încă o dată, um, masa dumneavoastră este din lemn? Iretiș. Dertiș. Iretiș ist aus holz. Genau, irtiș ist Dar ușa dumneavoastră este din sticlă? d ire tur? Tur is aus glas. Genau, ire tur is aus, aus glas. Ok. Ok. ire tur is aus glas. S-a clarificat cât de cât? Da, da, acum chiar am, am înțeles. Și toate merg după aceeași structură. Dacă luăm. Dacă cum spui, pisica mea este liniștită meine kate ist ruhig. Genau, este ruic, ist ruhig. Că-i di Katze. Da. Și meine pentru că e în acuzativ, nu? Exact. Nu, nu, nu, da, e, nu, nu, nu e, nominativ. E, e nominativ. Că e, ea e subiectul. Ea da, e... meine Katze ist ruhig. Dacă ar fi fost în acuzativ, ar fi avut întâmplător aceeași formă. Pentru că dacă ne uităm da. noi pe tabelul ăla, la nominativ și la acuzativ, feminin, e la fel. Da. Deci, eu, spun, eu am văzut o pisică. Foarte bine. Eu am văzut pisica. I Good. Și eu am văzut pisica ta. I uh -huh. Și eu am văzut câinele tău. Foarte bine. Și eu am văzut câinele dumneavoastră. Ich habe ihren Iren. Iren, foarte bine. Da, Iren la masculin. C Iren, ich habe Deci, întotdeauna când ai o, un, un pronume din asta care exprimă posesia, ai două părți. Ai să-l pe mine. Da? Da. Deci, te gândești dacă e câinele meu, e mine. Da. Și acum, mine asta primește terminații în funcție de unde se află. Dacă eu l-am văzut pe câinele meu, mine ăsta este în acuzativ. Da, deci mine. Și atunci, și atunci e, mine e mine. Dacă câinele meu primea ceva, deci era în dativ, era? Deci mine. Exact. Dacă câinele ei primea ceva, cum era? Ainer. Nu? Cum? Aine. Nu, nu? al ei nu, nu al ei. Nu, nu. Al ei. Atunci ir. Ir și acum lui ir asta, dacă l-am văzut pe câinele ei, cum era? Ire. N-ai Ire. N-ai în Ire. Nein, nein, iren. Ir. Pentru că a doua parte, N-ul este dat de obiectul posedat, adică de câine. E tot la masculin, eu l-am luat acum la, la feminin. Pe, nu, proprietarul e feminin. Irin. Da. Și atunci proprietarul este Ir, al ei. Da. Dar dacă are un masculin, este Iren. Dacă, ia, dacă avea o pisică, era Ire. Ire, Pentru da. că a doua parte era dată de obiectul posedat, adică de pisică. De pisică. Înțelegi? Și dacă avea un copil, ia, copilul ei cum spui? Ir. Um, ire. Nu, că, că nu e di-kind. Este irkind. Irkind. Kind, ir kind. Ir kind. Ir kind. kind e la neutral. E uitaram. kind nu? Da. Și atunci e, da, cum e? Irkind. Irkind. Irkind. Um, și cum îi spui, eu îi dau copilului ei ceva. Icheve. Uh -huh. ich ich I eu îi dau copilului ei ceva. Icheve. Ire, Kind. Good. Deci, copilul ei este. Cum spui, copilul ei, atât fără niciun caz. Ir kind. Ir -kind. Dar dacă copilul ei este primitorul, deci este în dativ, și atunci e irem. Exact, irem. Ich gebe irem kind was. Etwas. I, etwas. Ich gebe, ich gebe irem kind. Irem. Și că vine la dativ și atunci că, ea, că vine dativul, exact. Ea e ir, dar terminația este de la dativul copilului. Copilului, da. Da? Irem kind. Ich gebe irem kind etwas. Good. Dar dacă spun, eu îi dau pisicii ei ceva. Um, ich gebe... Ikebe Ire, da, aici mai greu un pic. la g pisica. Stai puțin. Gândește-te întotdeauna așa Nu pisica ei, ci pisici. I- dau pisici ceva. Ichebe Nine? Da. În ce caz no. e pisica? Aici e nominativ. Nu, nu, eu sunt nominativ, pisica e în dativ. No, ikebe dativ, da. Ikebe atunci ikebe dercațe. Edas. Foarte bine, deci dercață. Da. Și atunci, dacă ii pisicii ei, ei să spune Ir, dar eru de la der se păstrează. Deci este irercață. irer irercață, e condusul irer să nu prea am auzit. Irercață. Am înțeles de aia, n-am fost un pic pierdut. Acum înțelegi. Dacă era da. câinele ei, era irem hund. Iremul. Da. Dacă era copilul ei, era Iremkind, pentru că masculin și neutru au la fel. Dem. Da, da. Ei am înțeles. Deci se poate spune și Irem. -er. Se poate spune -er. numai așa. Altfel n-ai cum să spui. Dacă spui pisicii ei, adică și obiectul posedat și proprietarul sunt feminine. A, și clar. Ierul. Eru de la... Erui de acolo de și iri de dincolo. Clar. Înțelegi? E... Da. Deci, întotdeauna când ai o situație din asta cu care cineva care e în posesia a cuiva, Lasi uh, pe main sau pe ir sau pe zain la o parte, da? Și te și gândești a... și, ca să vezi terminația. Deci da. să revenim. <laughs> Cum spui, acesta este prietenul tău. This ist Dein Freund. Foarte bine, Das ist Dein Freund. Aici e la nominativ, dein. Nu primește da. nicio terminație, da? Das dein Freund. Și cum spui, eu l-am văzut pe prietenul tău? Ich habe dein Freund gesehen. Cum spui, eu l-am văzut pe prieten, nu al tău. L-am văzut pe prieten. Ich habe einen Freund gesehen. Nu, asta înseamnă, eu am văzut un prieten. Și atunci, eu l-am văzut pe prietenul tău, pe prieten. Mm -hmm. Ich habe den Freund, Freund gesen. Deci den. Da. Și, Ea, acuzativ, exact. și atunci când spui eu l-am văzut pe prietenul tău. Atunci ich habe deinen Freund Exact. Gesehen. Ich habe deinen, Freund, deinen gesehen. Freund gesehen. Deci îl lași pe al tău și te gândești cum ar fi forma simplă. Den Freund. Deci atunci trebuie să ah. fie și atunci eu l-am văzut pe prietenul meu. Ich habe Freund Foarte bine. Mein Freund. Nein, nein, nein. Mein. Meinen. Meinen. E acuzativ. Să... Meinen Freund Foarte bine. Și eu l-am văzut pe prietenul ei? Ich habe, ihr... pe ei. Ich habe ihr Freund gesehen. Da, dar e tot în acuzativ. Și atunci ich habe ihre Freund gesehen. i have ire ire. Iren. Iren. Că e Den Freund, Meinen, ah, zainen, da, Iren. Am impresia că e feminin, nu știu de nu. ce. Nu. Nu, de ei, din start a mâncat feminin, Da, da, așa. ei ăla se referă la proprietar. Da, nu la... Înțelegi? Nu la e Freund. E. Good. Știi ce te rog, mai da. explică o dată. Deci, Den, spun când e prieten. Prietenul da, prietenul... Da, prietenul, punct. nu, nu, exemplu. prietenul, prieten. atât. Prietenul, atât. Când e un... Când e un prieten oarecare, este Einfreund. Einfreund. Da? Am înțeles. La fel, când spun prietena, este di Freundin. Die Freundin. Da. Când este o prieten oarecare, este aine Freundin. Aine Freundin. Da? Acum, da acum asta, și acum fiecare din ăsta, și der, sau den, și ein, poate să fie dainen, dainem. Da Până la toate cazurile Înțelegi da. la ce mă refer? Deine, deine. Da, da, da, da, da Good Și cum, spun, cum spui uh, Noi mergem La prietenul meu Wir gehen uh -huh. Zu? Zu meinen Meinen Freund Good În ce caz e Freund aici? În acuzativ Nu? Tot ce urmează după țu este dativ. E, da, asta am făcut-o. Atunci, Virgențu Mainem Freund. Exact. Mainem Freund. Oi, cum mă dai, dativ, da. La fel, ca să fie mai ușor, îl las pe mai la o parte și spui așa, noi ne ducem la prieten. Nu la prietenul meu, la prieten. Și atunci ar fi Virgențu Dem Freund. Freund. Și atunci, ok. Deci, mâul ăla trebuie să se regăsească undeva. Da Dacă mergem la prietenul tău, cum era? Virgen gehen zu deinem freund No, hai numai, wir gehen zu? zu deinem freund Foarte bine, și mergem la prietenul ei Wir Virgen zu fără... irer, zu ihrer, freund Nein, trebuie să fie M undeva Ah, aceeași greșeală, wir gehen zu ihrem Exact, freund. virgen zu irem freund. Deci terminația este dată de obiectul care îi poate da, de freund. Dar tot am încă presia când aud ea, e clar. Nu. Și maximă. <laughs> Și dacă noi mergem la, la prietena ei. Virgen zu... Deci avem două lucruri. Der, der Freundin, la prietena. Der Freundin. Deci, Prieten. finalul e clar cu r, la urmă. Da, virgen zu der freundin. Exact. La, tu ai spus mergem la prietenă. La prietena. Și acum la prietena da, la... ei. Virgen irer Exact. Și noi mergem la prietena mea. Virgen meiner freundin. Exact. Zu meiner freundin. Freundin. Mein ea mea și r e că e o prietenă. Dacă mergeam la câinele meu, era zu meiner Hund. My name Hunt. da. s-au amestecat în cap toate astea sau îți clar cât de cât? fost un pic amestecat, dar sper că s-o sper că Deci Important este să ții minte că este o regulă și că nu sunt haotice. S-ar putea să uiți regula asta, dar o să o revenim de câteva ori asupra aici, și până la urmă minte, nu e o problemă. Păi da, sigur. Să nu, sigur. Să, să nu te speri că nu e atât de complicat cum pare. Vezi, dacă înțelegi regula, hmm. e simplu. Nu, numai trebuie... eu. La mine e o greșeală mare, mare în capul meu Pentru că eu știu, eu pot să spun toate chestiile astea Dar le spun complet și așa le am în cap Cu terminațiile până mai neclare puțin, Da, până o să încep să mă acomodesc că deja la lucru când încep să vorbesc cu cineva Ești puțin mai atent? În timp, puțin mai atent Și stau și mă gândesc să nu mai fac aceleași greșeli. Și, da, nu, da, de asta uh, îmi cel, e destul de greu e Cel toate. puțin... Uh, ce-ți recomande cu colegii de la serviciu sau cu ăștia care ești mai apropiat? să întreb permanent. Visier, tu mai nem sau tu mai ner? Că ei s-ar putea să nu știe să-ți explice, dar o să spună sigur cum e corect. Da, da? nu am decât doi la lucru, coleg, și, <laughs> și toată lumea vorbește mai rău ca mine. Și îi întreb, știi, ca să, că ei îți spun. nu e complicat. Și pătent, dacă te întreabă ce în românește, poți să-ți spui cum e corect. Da, la fel și tu mai nem, tu mai nen, că după după ce spune, te gândești. A, da, de aia e așa Good. Ok. Și cum spui, colegul meu are un. Ok. Mainem. Maincolege. colegă, exact. Maincolege. Hat hart Schlussel. E der Schlussel. Si atunci hat einem schlussl. Genau. Mein Kollege hat einen schlussl. Are o cheie. Gut. Cheia colegului este pe masa. Ok. Um, deci... Schlussl. Schlussl, da, dar trebuie să aibă un articol. Si atunci ai, ai zis che masculin, Da, nu? da, da. Der schlussl. Da liegt am Tisch. Nu, am înseamnă că e din lateral, e la masă. P este auf. Der Schlüssel liegt auf Tisch. Sie Tisch, trebuie să aibă și el articol. Și am vorbit că neutral. Ma, nu, e neutru, mascul. No, masculin, masculin, der Tisch. Masculin. Și atunci Tisch der Schlüssel liegt auf auf dem. Mm mhm. Auf dem Tisch. Auf dem, dem Tisch. Tis. Genau. Der Schlüssel liegt Auf dem Tisch, der auf dem Tisch. asta este cheia asta pe masă Cheia e pe masă Cheia colegului e pe masă Ok um, schl Der Schlüssel der Si Schlüssel. intotdeauna exprim posesia cu Fon Fon Meinen Der Schlüssel aici E nominativ Asta am lamuriti clar Fon da, meinen E acuzativ, nu? Nu. Von nu cer, cere nu, totdeauna nu, nu, dativul. Dativ, Cere totdeauna dativul. Și atunci e Der Schlüssel von dem Kollege liegt auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Noch der Schlüssel. Der Schlüssel von dem Kollege liegt auf dem Tisch. Genau. Der Schlüssel von dem Kollege liegt auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Și cheia colegei stă pe masă schlüssel von die collegin, mm -mm. tot dativ, von der Kollegin foarte bine, lăgit, auf, auf dem, tisch. Auf dem tisch. încă o dată, der collegin von der înțeleg? Deci, întotdeauna când exprimi uh, cheia colegului, mașina șefului, cum spui mașina șefului? Um, da, mașina. Da, Mașina-i dasa auto. Dasa auto, foarte bine. Mașina și a șefului. Fon. Fon, mai șef. Fon, mai? nem șef. Genau. Dacă spui mașina șefului meu, dar dacă spui numai mașina șefului... Și atunci, das auto fondem șef. Exact, das auto fondem șef. Fondem șef. Da. Uh -huh. Pentru că e dativul după fond. Exact. Și cum spui, um, chitanța clientului. Um, Rehnung, nu stiu ce e rechnung. Toate sunt. Exact. Toate care se termină în ung sunt feminine. De exemplu, Aha. vonung, apartament, e divonung da asta mai am mai scris. Divonul se termină în ung sunt feminine. Direchnung sunt da? masculine. Exact. Și atunci, cum ai zis, chitanța, bonul chit, bonu clientului. Tu zicești direchnung. Mhm. Uh -huh. Von den Von? Von, von den, dem Kunde. Genau, von dem Kunde. Da, să zic direcție. Fondemcunde. Fondemcunde. Demcunde, da, cum. nu. Exact, fondemcunde, că la I e fon. Mă E dat Exact. Tu, fon, mit, imăr. Da? Și cum spui, eu sunt cu clientul? Ich bin mit demcunde. Genau, ich bin mit demcunde. Ich bin mit demcunde. Mit demcunde, da. Iar e mitu, mitu, iar în același. Exact, ceri întotdeauna dativ. Da. Good. Ich bin mit demcunde. Um, eu îi dau lui Nu, caietul lui este pe masă. La caiet nu stiu cum se zice Caiet se spune heft Heft Heft, n-am auzit niciodată Heft Și atunci cum ai zis? Caietul lui Este pe masă. Caietul cei apar -o. Ca, ce uh, este ca ca ce ca? Gen. Das Heft. Das Heft. Și atunci mai zic că Caietul lui spus. este pe masă. Das Heft liegt auf dem Tisch. Das Heft liegt auf dem Tisch. Da, tu ai spus caietul, caietul lui. Și atunci vine das Heft, Nu, atunci nu ce vine. Ja? Yeah? Kaetul că... meu este, caietul meu este pe masă? Meinen. Nein. Mein. mein heft. heft. Mein Heft liegt auf dem Tisch. Genau, yeah, no. Heft liegt auf dem Tisch. Caietul tău. Tisch. E pe masă? Dein Heft liegt auf dem Tisch. Exact, și caietul lui? Sein. Sein Heft. Sein Heft liegt auf dem Tisch. Exact. Și caietul ei e pe masă? ier um, ihr Heft ihr Heft liegt Gut. Acum. Aero, Aero nu, nu l-am folosit mai deloc. Deci ir înseamnă aliei când aliei. posesoarea e o femeie sau uh. când uh, posesorul este dumneavoastră. Și atunci da, tot Tot este ihr, numai că scris cu litera mare. Deci Cumva ar fi trebuit să-l auzi, dar probabil că nu l-ai sesizat, no. și ti se pare că nu e. Dar n-ai cum să spui altfel. Pământ, da. Dacă... Ai cum, da. Dacă, dacă spui unui client, aceasta este chitanța dumneavoastră, cum spui? Da, ist irrehnung. Mhm. Mm no. Ba da, ba da. Ca da. ir, ir vine de la dumneavoastră, iar e, terminație ir, e, vine de la faptul că e directung. Da și ire acum arecnum in acuzativ, nu? Exact. Și das ist ire rechnung. Das ist ihre rechnung. Și aceasta da. este mașina dumneavoastră. Das ist, ist ir auto. Genau, das ist ir Auto. Ir auto, da. Good. Bun, până acum am vorbit despre uh, posesiunile astea la singular, al meu, al tău, al ei. Da? Da. Acum să trecem la partea cealaltă. Al nostru. Nu un pic, ca să nu mă încurc. Da. Ir ăsta și... Și al ei. Voi. Da, nu voi. Da, înseamnă și voi ca pronume personal. Voi mergeți. Ir -get. Da. Exact. Dar cum să spune o întâmplare. N-are nicio legătură. Să scrie la okay. fel, dar al ei... Este Ir, și voi este tot Ir. Da. Nu. Nu, am treabă nu au treabă unul cu altul. Nu, nu au treabă unul cu altul. Și oricum persoane diferite. Dar să da, scrie da. la fel, într-adevăr. Da. Good. Ok. Să continuăm la. Dacă noi suntem proprietari. Cum spui, câinele nostru? Unzer hund. Unzer hund. Exact, unzer hund. Unzer -hund. Și eu am văzut câinele nostru. Am văzut pe câinele nostru. Ich habe unseren Hund gesehen. Foarte bine. Ich habe unseren Hund gesehen. Hund gesehen. Da? Și el îi dă câinelui nostru un os. Er gibt uh -huh. unserem Hund einen, einen, einen knochen. Foarte bine. Er, get, er, gibt, er gibt unserem Hund, unserem Hund einen einen knochen, ya? Yeah? einen unzer plus m. e clar, nu? e simplu. da. good. și el îi dă pisice noastre lapte e ergibt unzeren. nein? la. unzer Însă, cațe caze, mili. Gut, dacă spui, el îi dă pisicii lapte. E tik, caze? În ce caz este cață? Eeghit, e acuzativ. Nu, că cui îi dă pisicii, primește. E, atunci, acuzativ. Eeghit, del, Genau. Și el îi dă pisicii noastre lapte? Egipt Unzerer, cațe mili. Exact, ergi unzerer, Un Unzerer, kate, mili. Good. Aceeași structură, aceeași corespondență. Da? da. Unz plus da. dativ. Ok. Da, sunt noi. Eu nu am folosit, de când vorbesc, nu folosesc unzerer. <laughs> da. Înțeleg, dar așa e regula. Da. Adică, dacă trebuie da. să scrii... <laughs> Da, clar, să le învăț, Dar să nu Dar le... nu e atât de complicat, cum pare că ți-am spus, îl las pe unzer la o parte, ca așa ți mai ușor, dacă el îi dă pisici. ce spui? ergipt, dercață. cață. da. Și atunci, atunci, atunci r -er -er. trebuie să fie undeva. Da, oricum o să mai iau un pic timp pentru că până le învăț, trebuie întâi să mi le fac în cap, să văd care e dativul, care e acuzativul, o să-mi iau un pic, la, o să să mă corectez complet, practic, să mă învăț încă o dată. <coughs> Good. Trecem la următorul uh, posesiv și anume, al, deci al nostru a fost al vostru. Al vostru. Ok. Um, al vostru se spune, ai vreo idee? Oier. <laughs> uh, nu, oier oier. Oier, oier. oier. Se scrie E-U- E R. R O R. Da? O R. și notez. E U R E E, e U E R. O, R. E, e U E R și O R. Da? Și aici scriu al vostru. Al vostru. Al vostru, acum așa. Good. Și acum, să revenim. Câinele vostru e negru. Oire, oier, hund, is Schwarz. Genau, oier, hund, este Schwarz. Schwarz. Și pisica voastră este... Um, jucăușă. Mm, jucăușă nu știu cum se spune. Um, a te juca știi? Um, spielen. Spielen, foarte bine. E, jucăuș înseamnă, se spune, Spielerisch, Spielerisch. Spielerisch, ok. Da? Spielerisch. Și atunci ai spus, oire este, scuze, este <coughs> no, mai o, o -i re. genau, că-i dicăte, ia? este spilleric. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Eahat. Oirem. Hund. Ebrah. Noheimal, erhat. Oirem. Hund. gebracht. De ce oirem? În ce cazie? L-am luat la timp, dar nu sunt sigur. Păi, răspunde la întrebarea cui? Da. Nu, răspundea dacă era câine lui, dacă îi dai câine lui ceva. Păi, nu, răspundea atunci. Că că el a nativ. dus pe câine. Și atunci, Eahat. Oirem. Foarte bine. Erhat hund. Erhat oir hund Gebracht. Da? Er hat oeren hund gezeen. Erhat hund gebraht. Da. Când te gândești, întotdeauna la, când ai construcții din astea, o reduci la o formă mai simplă pe care o știi. El l-a adus pe câinele meu, cum zici. Er hat meinen hund gebraht. Exact, er hat hund. Ok, deci toate trebuie să fie pe structura asta. Dacă l-a adus pe câinele tău, ar fost dain hund. Câinele lui Zain hund, câinele ei? Zainer, în nan, nan, Na-na, câinele ei. Zayne, nu, nu, nu. Dacă al ei. Atunci. Nu, nu, nu, Zain este al lui. Este Ir. Ir. Uh, Iren hund. Iren hund. Ir, dacă l-a adus. Iren hund, da, pentru că e acuzativ. Ca e acuzativ. Da. Și Ir. Și l-a adus pe câinele nostru un uh unzeren hund Și câine, el a adus pe câinele vostru în coată? Uh hund Exact. Și el a adus pe câinele dumneavoastră? hat uh iren hund Exact. Numai că cu i mare. Da. Aici. Nu e așa complicat cum pare, nu? Nu. Nu e. <laughs> nu, chiar Tre nu trebuie să vezi numai, ok, în ce caz e și sa formeze automatismul asta. Dacă e cu acuzativ masculin, trebuie să fie un N pe acolo pe undeva. Mainen, zainen, den, ainen. Da. Un zeren, Dacă e dativ feminin, este cu R la urmă. Igeeber dercați, der derfrau, da? Der, der. der", der". Da, cu chiar am, am memorizat-o bine cu derul. Tabelul ăla de acolo, da? Trebuie numai să fii da. atent că la, de exemplu, la uh, neutru, la uh, dativ, este tot cu m. Da? Yeah? Da. Iar la acuzativ nu este cu n. Numai masculinul are n la acuzativ. Neutru la acuzativ rămâne ca la nominativ, ca sus. Da, e tot ain. Tot ain. Da? Yeah? Exact. Good. Și mai avem încă o. o un adjectiv de asta posesiv, și anume al lor. Al lor. Da? Deci am făcut al meu, al tău, al ei, al lui, al nostru, al vostru, al dumneavoastră, și am mai rămas al lor. Da, și acum al lui. Acum. Nu știu, sincer, nu zice al lor, imediat. O să facem o listă. Da, să ai o, o jumătate de pagină. Am. Așa. Deci scrie. O să ai două coloane. Scrie întâi ich. Și în lateralul lui, dacă, deci asta este eu, da? da? Și al meu, cum ar fi? Mine. mine. Și acum după aia îi pui diverse terminații în funcție de cazuri. Deocamdată îl lăsăm mine, forma lui cea mai de bază, da? Bun. Pentru tu ai? Mine, tu, Dine. Dine. Scrie tot așa, să le scrii exact una sub alta ca să vezi da. structura. El este? er atunci zain. Zain. Foarte bine. Ia este? Ia este zi. Ia? și al, a ei? Al ei? nai nai nai nai Nu scrie. Nu, nu. Uh, zi, atunci e ier. ier. exact. Cu i mic, da? Ier, da. Bun. Um, mai departe avem VIE Și aici avem un zer. Un zer. Un zer. Avem un ZERE dacă e un feminin deja. Da, un zer. Un zer, da? Voi. Atunci avem IER Ier, ia și oier. Și avem oier. Oier. -er. Bun. Acum. Avem dumneavoastră, da, cu i mare. Cu S mare. Asta o zi, da? Zim, zi și a dumneavoastră este ier cu i mare. Ier. Bun. Așa. Ok, atâta. Acum, subliniază pe zi de la persoana uh, întâi, pe ea. Ia. Sublinează și în partea alta avem ir. Da. După aia sublinează și pe dumneavoastră pe zi, cu zi mare. Da. Și în partea alta avem ear. ir. Tot ir. Da. Bun. Și acum, cum se spune ei? Zi. Zi. scrie el. Și atunci Zii. posesia a lor. Uite-te cum e subliniat pe acolo. Zi. Nu? Ei este da. zi. A lor, posesia pe cealaltă coloană. Ir. Ir, foarte bine. Observi? Da. Numai că e cu imic. Tot cu imic se scrie? Da, că I cu este numai la dumneavoastră. Ok. Am ce scris. Ir, ir A lor. la ro. Deci ai, ai două coloane, da? Da. Ichdu, Erzi, Vir, ir Zi, da? Da. Și pe partea cealaltă, cum ai zis? Maintein, Zeit ihr unser euer ihr. Ihr. trebuie să fie doi de ihr. Da, sunt doi de ir. Ultimii doi, unul cu i mare și unul cu o Unul cu i mare și unul cu i mic. Da? Ir ir. Good. Și eu am văzut pe câinele lor? Ich habe ir Hund gesehen. Nein. În ce caz e hund? Așa. Iarpozativ aici. Da? Ich habe ihren Foarte bine. Și eu l-am văzut pe câinele ei. Ich habe Nein, nu al lui, Hund. al ei. Deci e absolut la fel. Da, numai pentru că se schimbă... Nu se schimbă nimic. Nu se schimbă nimica. <laughs> se schimbă nimica. <laughs> În românește sună altfel. Deci, da. tu, tu, dacă vezi propoziția asta, îmi scrie în nemtește Ihabă. Iren, hund, gesehen, Bun. care e scris cu litera mare dintre cuvintele? Alea? Um, eu de la început și hundul atât. Exact, foarte bine. Numai dacă vezi propoziția asta, cum o traduci? Eu am văzut câinele vostru. Nu? Vostru era oeren. Ei, eu am văzut... Eu am văzut câinele ei. Mhm. Mm și, da. și cum ai fi spus eu am văzut câinele lor? Tot așa. Tot așa, exact. Deci dacă nu vezi decât asta, n-ai de unde să știi dacă e câinele ei sau câinele lor. Da. <laughs> Înțelegi? Da. Dacă era cu ei mare, ihaba iren hun cu ei mare, era clar că era câinele dumneavoastră. Da, da, dacă, bun, da. Dacă auzi ihabăire în hungezin, nu știu dacă e câinele ei, câinele lor sau câinele dumneavoastră. Să spune absolut da. la fel, trebuie să te din context. Da da da, da? da, da, da. Partea bună este că nu ai de învățat Așa multe formule, adică zi și pentru ea, și pentru ei și pentru dumneavoastră e la fel, doar că undeva, e undeva literă mare. Și respectiv da. posesia este ir. Ir. Da. Îi, Il... un pic mai clar acum? Nu mult, dar măcar ei. un pic Îi, <laughs> Cât de cât de, dar nu <laughs> mai facem exemple But. O să ne plin, că nu Cum spui? Prietena mea are o mașină Prietena mea Prietena mea Mai Mein Freundin Mein Freundin Hat Ein auto, Einem auto. Scrie asta? Mein freundin... Aici e meine freundin. Exact. <laughs> Sună la ureche, nu? Că nu-i corect. <laughs> da. Mein freundin hat... Einem... Auto. Good. Deci... Am lămurit că e meine freundin, da? Da. Gândește te mai cu tu. soția da. mea, mai frau, mai frau, mai frau, mine cață, da? da. da. Și dacă era uh, băiatul meu? Și atunci era mine... Zon. Mine zon. sau mine kin, ia? Mine Good. Și în ce caz e auto? Auto aici e intuitiv. Așa l-ai pus tu, dar în mod normal în ce caz este? Că nu da, exact, că nu-i dau mașinii ceva. Da, hai să Mein freundin hat ein auto. Hat ein auto, I genau. Sună mai bine, pe așa. Așa este, da? Deci, gândește-te că dativ trebuie să fie numai dacă este urmat de mit, zu, nach, von, bai și alea pe care le-am enumerat. Da. Sau dacă e cuiva, dacă îi dai mașinii ceva. cui-i dau. Mașinii, da? Atunci da, ar fi. Dem auto, da, da, asta trebuie să minte -mi că faceți tare. și eu a, eu a, sunt a, cu mașina. ich bin mit dem auto. genau, aici este normal. ich bin mit dem auto. e corect, pentru că e mit. A, na, aici da. era, acum am gândit imediat ich bin mit dem auto, că demult. da. vine mit după mit. exact. i totdeauna. Da? și eu Obligat. sunt cu pisica. ich bin mit die katze. nein. No, ich bin mit der Katze. Genau, ich mit mit der Katze. Mit der Katze. No. ich bin mit der Frau, ich bin mit der Freundin, ich bin mit der Katze. No. Da? Și dacă spui eu sunt cu copilul? Ich bin mit dem Kind. Foarte bine. Ich mit dem mit dem Kind. Mit dem kind. Gut. Și eu sunt cu colegii? Ich bin mit, mit uh, dem Kollegen. Na, nu cu colegul, ci cu colegii. Ich bin mit ma no, no, colegii mei. Nu ai mei, colegi. Ich bin mit mit dem Kollegen. Nein. deci în ce caz e colegi? Tot în dativui, că e tot de la mine. Exact, și atunci în coadră, cum ai spus? Ich bin mit dem Kollegen la plural care este articolul? Kollegen. Nu, nu, articolul ăla din față. Dem, des, dem? den. Den. den. Bin den exact. Săide. Eu sunt cu den colegen. Mit schiide. Dativ plural, nu? Da. Good... T probleme sau neclarități până aici? Nu. Am urcat la acel când am fost la. Good... Eu am un frate. Cum spui? Ich habe einen Bruder. Noi einmal ich habe... Ein, Ich habe einen Bruder. Genau, ich habe einen Bruder. Și eu am o mașină. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto, okay, neutru, da? Ein Auto da. Ich habe ein Auto. Um, fratele meu lucrează acolo. Mein Bruder arbeitet, arbeitet, arbeitet dort. Incoata? Mein Bruder Deci mine, nu mai. Da Mein Arbeiten Aici nu stiu cum o sa Arbeiten um, Ai ce-am scris data trecuta? Da Dai in urmă un pic? Păi e exact lega um, Unde am scris acolo la verb Dai enul la o parte Așa. Și pui T Și atunci mai brudă? Arbaitet Exact, arbaitet dort. Uh -huh. Și dacă spuneam eu lucrez acolo, cum era? Ich arbeite Ich Și tu lucrezi acolo? Du arbeitest Exact, dort. du arbeitest. Și el arbaitet, ia? Yeah? Ja, arbaitet. No. Good. Um, tu ai un calculator. Du hast ai rechner rechner rechner daieste daca sti anr tu R un tu hast un numar tu ai un tu ai un tu ai un tu ai un numar ce caz? un E, e acuzativ. Scuze. E acuzativ, e acuzativ. Deci? Tu hast einen Rechner. Rehner. Du hast Tu hast einen Rehner. Du hast einen în Tu hast, hast einen Hund. Ja? Da? Totdeauna la masculine. Pe de altă parte, tu hast ein Kind. Tu hast ein Auto. La, la neutru. Da? da. Ja? La neutru. Good. Calculatorul tău este nou. Dein Rechner ist neue. Noi. Dein ist neue. noi. Noi. Noi, noi. Dein Rechner ist noi. Calculatorul e noi. tău e nou. Dain ja? Dein Rechner ist neu. Ist Noi, noi, noi. ce <laughs> zice noi uh, Se spune noie dacă uh, e vorba de uh, ceva feminin. Am înțeles? Wow, Integhi? Dacă era uh, uh, din noi Freundin. Înseamnă noua prietenă. Da, am inteles. Deci, practic, eu. Caz, uh, genul de Genul de, de, știi? Da, noi sau noi sau noi. Am înțeles. Depinde de cine e, da? Da, de cazul. De, de, și de genul respectiv. Da. Da? Good. Ăsta e un capitol separat, o să facem și pe asta, când pui la adjectivele alea, dar o luăm treptat, cu lucrurile importante. Ah, te rog. Good. <laughs> și cum spui, um, băiatul meu are o bicicletă? Mein Kind uh -huh. hat eine, einen Farad. Farad ist? L-am luat la masculin. Um, în primul rând, știi de unde vine Farad? Adică din, e format din două cuvinte. Da, farad înseamnă conducție de curent continuată. Și rad de roată. Um, rad asta e important să-l ții minte, este das rad. Das rad. Das rad. Das rad. Okay. Să scriu farad. Farad egal neutru. Ok, și, și atunci ai mind kind hat. Einem În ce caz este farad aici? Ah, nu, e pozitiv. Mein Kind hat ein farad. Genau, Mein Kind hat ein farad. Ein farad. Mm -hmm. Mein Kind hat ein farad. Hat ein farad. Neutro. Neutro, da? Da. Bun. Um. A. A. A. A. A. Da, poveste. Hazdu. Und tu ce lenker ist? Volan. N nu? Gidon. <ghi> Ghidon este lenker. Iar volan se spune Lenkrad. Lengrad, adică roata Lencrad. cu care ghidonezi. De acolo vine Lenkrad. La bicicletă <ghi> avem e numai lenker. Neutru. Și tot neutru, că se termină în rad. Da, da. Dați Lenkrad, volanul. Da, am înțeles. Da? asta ca sa-l da, da. asociezi cu ceva da da da da da da da da da da da da da da am da motorad. Motorad. <laughs> da Motorad. motorad. Și tot motorad. Das motorad, da da da da și acum apropo de uh, mașini și uh, motociclete, când vorbești despre mașină, mașina în general, spui Das Auto sau Der wagon, Da. Dar dacă te referi la marca de mașină, cum spunem noi, BMW-ul, da. astea sunt masculine. Spui Der BMW, Der Opel, Ei, am Aha, Der da. Mercedes, sunt Der. Da, da, da, în da, da, românește da, da, da. nu sunt standard, de exemplu noi spunem Toyota, o Toyota, nu spunem un Toyota. <laughs> În nemțește toate sunt masculine. E der Toyota. am înțeles. Când vorbești despre marca, Când vorbești despre motociclete toate sunt di. Di Aprilia. Di Aprilia. De... Și dacă spui BMW. motocicleta BMW este di BMW. Di BMW. Dar dacă înțeles. vorbești despre mașină spui der BMW. Puh, nici asta nu știu. Înțelegi? Ca să... Da. Dar dacă vorbim despre motocicletă pur și simplu fără marca este das motorad. Da, pentru că. Fii. Fii. Vine de, de la, la. das rad, de rad Orice e curat, e neutru. Am înțeles? Uh -huh. Nu, nu e nu complicat. Numai să, să știi de, de regula asta, știi? De asta spui. Uh -huh. Der BMW. Și no, cum spui, no, eu mi-am eu, eu, mi vândut BMW-ul. habe Der BMW. Velcroft. Noheimalihabă. A... Der BMW. verkauft. În ce caz este BMW-ul aici? Aici, pe cine am vândut BMW-ul? Aici e acuzativ. I-habe den BMW. Genau, Ich habe den BMW, verkauft. BMW, verkauft. Dar tu ai spus, eu am vândut BMW-ul. Eu am vândut BMW-ul meu. Ich habe meinen BMW, verkauft. Genau, ich habe meinen BMW, verkauft. Ich habe meinen BMW. Ford, verkauft. Ja. habe Și cum spui, soția mea? a vândut BMW-ul ei Măine, nu meine Frau. Foarte bine. Uh -huh. Mai ne Frau. Hat Zainer BMW verkauft. Nu zainem. Eu scrie asta? Așa. Măine, Frau. Hat sei name nu sai ne ah poște PV Bun. Așa. Ok, acum scrie exact subiat. Ai scris pe un singur rând sau pe două? Pe un singur. Pe cât posibil cuvânt sub cuvânt scrie eu am vândut BMW-ul meu. Tot în nemțește i habe. Ich Meinen. Mm -hmm. meinen BMW verkauft. Good. Așa. Deci, în primul rând, trebuie să fie o concordanță. La mainen și la de sus trebuie să fie tot cu N la urmă, nu? Zainen, mm -hmm. ah. Și atunci, meine Frau mm -hmm. hat seinen BMW verkauft. Tu ai scris soția mea a vândut BMW-ul lui. <laughs> Înțelegi că zainia lui, e, e proprietarul e, e masculin. Ei, ir. ren. Iren. ren. Iren BMW, exact. Dacă BMW a vândut BMW-ul ei cap, era eu. iren. Iren, iren BMW. BMW fercat. Fercat. Oh my god. <laughs> Hai de capul meu. doamne, doamne. Da, da, asta trebuia să se-mi întreca pentru că eu nu am folosit atât de mult. Irem, când a fost pentru ea, Zaine, orice Dar da, nu era, tu spuneai mereu al lui. Da, <laughs> și nu mă corecta nimeni. Acum, de când le-am zis că fac ore de germană, au început să mă mai corecteze de... mai des. E da, cumva acum, și acum destul de complicat, nu... că probabil dacă tu nu știai de existența lui Ir, chiar dacă te corectau, nu... Era dificil să ți explici de ce așa și cum și era irem, iren, ir. e un haos acolo, știi, dacă nu știi regula. Bun, da, șeful meu scrie că No, atunci are cărți de vânzare pe Amazon, dar nu știe să-mi explice reguli, și așa mai departe. <laughs> dar de, de, de, scris, știe să scrie, nu, nu are probleme cu gramatica limbii germane. Nu, no, știe atunci să scrie bine știe să scrie bine, bine, dar nu... Să-mi explice nu poate, nu... Probabil așa... știi din ce cauză? Și că nu aveți... Adică el probabil că ți-ar explica, dar explicația ar fi tot utilizând reguli de gramatică. Și atunci da, ar fi... putea să totuși să-mi explice cum nu-mi o așa mai văbește. Are un vocabular un pic altfel, față de restul. Da, da, nu nu știe să-mi explice exact așa. El, el probabil că nu, nu știe nici exact care este problemele, dar nu știe unde Sau ce nu înțelegi tu Din Din gramatică Pentru că da, El nu știe care sunt da. Chestiile grele El nu știe care e Cum să spunem românește Știi care e background-ul tău da, Ce înțelegi exact, Ce nu așa, înțelegi așa, Din gramatică Și atunci e, Cum e la noi Cum e Chiar astăzi am avut un exemplu Au trebuie să scriu un e-mail Cosmos It's funcționat. Așa Și el m-a corectat cu roșu Și mi-a scris Cosmos Așa se numește programul da? Funcționed Ieți. Yes. Da. Și așa e, întrebat, nu? Da, păi așa e, că are dreptate. Te-am întrebat, da, de ce? Explică și mie. Nu mă știu să-mi explice. Și-am lăsat-o așa. Na, Pentru că știți... verbul trebuie să fie mereu al doilea. Da, da. De la tine după după aia. Nu m-am gândit. Acum, dacă mă gândesc, are dreptate. Da. O ei, <laughs> da. sistematic. Verbul e al doilea. Articolul e, dacă e cazul. În ce caz e? De ce e așa, știi? Da. Te-a corectat corect, adică așa e. El cosmos funcționiert. L-am întrebat de ce. V-am dat din numări. Eu văd ce nu se bălbăie. Bine, mersi. Bine că m-ai ajutat. M -a. M -a cum o trebuie. Dar putea să fie și invers. <laughs> Est funcționiert, Cosmos. Și asta cosmos. era corect. Da, exact. -am, eu nu nu contează cum... Rămânește, merge acum. ăla <laughs> trebuie să fie al doilea. Puteai să spui și S es funcționiert. Est. Yes. S funcționir, S. Adică asta funcționează acum, fără să specifici ce, S Trebuie da, să, să specific în e respectiv că era Cosmos, ok. ce funcționează, că să știe despre da, da, e da. Nu, no, atunci, oricum, ar fi fost funcționir, trebuie să fie al doilea, undeva, cumva, am propus. da? da, da? Acum, acum o să știu, pentru că <laughs> deja încep eu să aplic regula. Sper. Good. Da. Ok.